Välkomna till FLM-podden med mig, Jakob Lundström En podcast från filmstidsskriften FLM Som denna gång har en liten specialämne i fokus Nämligen ingen mindre än hundraåringen, Hasse Ekman Det här är då ett specialavsnitt som görs i samarbete med Stiftelsen Filmsdagens Kultur som levande gör filmarvet i Gamla Råsunda Eller, vad säger du, Mikaela Kindblom som är dagens gäst Och Hasse Ekman-expert Ja, vi sitter ju faktiskt i Assekmans gamla arbetsrum. Han omger oss här, hans ande är. Historiskt förtätad upplevelse. Mm. Mm. Kan vi berätta lite mm. mer kort om filmstaden? Alltså filmstadens kultur som sagt levande gör den här platsen och dess filmhistoria. Och i år så är det en special satsning på 500-åringar. Fem filmiska legender som har verkat här i filmstaden, mm. Mm. varav en då är Hasse Ekman. Men filmstaden, du håller på att skriva en bok om filmstaden lämpligt nog, så du kan ju allt om det här ämnet. Nu är det inte bok bara om Hasse Ekman eller om de här hundraåringarna, som förresten är då Ingrid Bergman, Sikan Karlsson, Birgit Tängerot och Signe Hasso. Fem filmstjärnor i svensk film som allihopa hade en stor bit av sin karriär här. Det är ju inte många som kanske tänker på det- men Ingrid Bergman gjorde ju tio filmer i filmstaden innan hon fort till Hollywood. Just det, hon, hon verkade i den, den så kallade Svenska Drömfabriken- ja, som din bok heter eller har fått titeln. Den Svenska Drömfabriken? Ja, Nej, men precis. Så att, det, boken handlar ju både om den här platsen- då, och det som, det som är arvet efter, efter SFs filmstad. För det var SF, Svensk Filmindustri som byggde Fimstaden 1919- och här var då Victor Sjöström och Marit Stiller gjorde sina mest berömda, kanske man ska säga. Men, men en del av den här guldåldern då, som svensk film befann sig i för, för hundra år sedan. Den började ju innan filmstaden öppnade särdeltalet. Eh, ja i alla fall, så då var ju Greta Garbo här då och gjorde film med Marit Stiller. Och om inte du säger tyst åt mig snart så kommer vi prata om det här väldigt länge. Men vi kan i alla fall säga att det i alla fall filmstaden då, vad som är idag i det... Är det är ju åtta byggnader som Filmstadens kultur och Stiftelsen Filmstadens kultur ägnar sig berättar om. Vi guidar här, vi berättar om den här platsen, vi har kvällar och filmkurser och massa roliga saker. Precis, man kan, nu blir jag inspirerad och fortsätter. Jag vill också vara med och, och, och nörda ner mig i den svenska filmhistorien. Man kan ju säga att Filmstaden kom till 1919 1920 mm. Och det var ju någon slags mittpunkt eller höjdpunkt på den svenska mm. filmens guldålder som man har... Daterat till 1917-1924 är det väl? Så 1920, precis. Du håller inte med? Alltså. Nej, håller inte den officiella versionen är 1917-1924. Ja, då tänker man på Ingborg Holm, 1913. Den som ska vara Outlier. Vilken film var det som kom 1925? Var inte det någon. Uh. Ja, nej, men alltså 1925. Då var det väl. Man brukar ju prata om att din saga då. Slut är, Och det är 24. Ah. Men vad jag skriver om i boken är just att det pågår det finns en massa annan film som är bortglömd under den här perioden från då, stundfilmstiden 1924 till bergman mm. under 50-talet. Jag är ju inte ensam om det, det är ju rätt många andra filmforskare som har upptäckt det, eller som, som har påpekat det länge nog. Så att jag tror att det är, det är väl dags att återupptäcka de här filmerna som är del av vårt kulturarv och filmer, vad så många faktiskt fortfarande minns med kärlek mm. inte bara de som ser film på, på eftermiddagarna på tv utan rätt många andra människor också just det man kan också nämna då för att återgå lite till ämnet Hasse Ekman hans memoarer, han skriver flera mm. böcker i och för sig då mm. Han började tidigt med att skriva om sig själv kan man säga Men en av dem hette just Den vackra ankungen mm. Just med anledning av att han föddes då Som son till en uppburen Skådespelare och konstnär som var verksam Bland annat här i filmstaden Just på 20-talet mm. Gösta Ekman, Gösta Ekman ja, och, Det är... Och du, tillbaka till det 1925 Som du sa, då var ju Gösta Ekman I farten här väldigt mycket Han gjorde ju två filmer När han spelade Karl den tolfte som jag inte har sett, men det många av de här filmerna som man har läst om i svensk krimitur har inte sett. Eller man, det är svårt att få se dem helt enkelt. Kanske inte alla finns bevarade heller. Nej, det är också nog. sant. Många är inte bevarade. Men, men, men det finns, de finns faktiskt. Ner Frysta i Filminstitutets arkiv så de finns. Men, men Gösta höll på och gjorde film här och kassa med och var statist. När kom han sig till filmstaden? Det är alltså han föddes 1915 som kanske framgår av det faktum att han skulle ha fyllt elever, eller i alla fall hans hundraårsjubileum. Mm. Så han kom då till filmstaden redan som mm. grabb. Ja, som liten grabba. följde med på pappas filminspelningar. Statistade i pappas filmer. Och sen, sen var han med 1933, den första filmen som han var med egentligen. Så skådespelare eh, så skådespelare, ja. Och sen gick hans far, Gösta Ekman, då bort 1938. Men då hade de i alla fall hunnit spela mot varandra i en så. Precis, som jag, jag kan då se blicka här. Bakom din rygg så hänger en tavla då från inspelningen från filmstaden här då. Mm. När Gösta och Kasse promenerar mm. i ett... Eh, ser ganska köldslaget. råsunda va? Har vi inte på sig då? Ja. Pels. Ja, pappa, pappa Gösta var ju berömd för att vara exentrisk och ha lackerade naglar och stora pälsar. Och, och, det ser man på den bilden. Medan unge Hasse är en dandy eller välklädd ung man, eh, enligt tidens mode. Ja, och de trides ju väldigt bra ihop och de tyckte väldigt mycket om varandra. Det förstår man ju eh, av mycket som eh, Hasse skrev. Blar eh, man inte en hyllningsbok till sin mm, far efter hans bortgång? som du säkert har läst om inte jag. Jöstan ja, med morbukanen. Ja. Och där han beskriver sin far. Han blev ju när Gösta dog, och du vet, du vet ju kanske, du vet väl att, att Gösta, Gösta var ju var i alltså, han Självförbrännande varit... konstnär. Ja. Ja. Och dessutom en svår kokainist som hade varit i i Berlin på 20-talet och gjort en, spelat i faust, tragiskt nog, blev sen kokanist på kuppen. stod med sig det missbruket hem och levde ju väldigt hårt. Så, så jag är rätt fascinerad över att den historien var så okänd, eller man skrev inte om den i pressen, det var, man skyddade Gösta Ekman och, hela, och den lilla familjen. För Hasse var ju enda sonen. Och de bodde på en paradvåning på Arturliggatan i Stockholm. Och det var en familj som man skrev mycket om. Men det var helt tyst om det här. Hemska, den här hemska bakom kulissenvärlden som pågick då hela tiden. Ända tills Gösta till slut dog. Utbränd. Men, men just i intermezzo, då spelar de mot varandra. För då spelar de för son i, I den här filmen som gjorde Ingrid in, Bergman till finns stjärna. För det var ju den sen som förde henne till Hollywood. De gjorde ju en amerikansk version på samma film. Mm. Eh, Hasse fick inte följa med till Hollywood. Jag vet inte ens om det var någonsin var på tal att han skulle till Hollywood som stjärna. Han åkte till Hollywood i mitten på 30-talet som en sorts reporter för att skriva i veckopressen. Men mest av allt för att förfölja Tutta Rolf, som han var jättesär i och som var också en stor stjärna i filmstaden på 30-talet. Bara innan hon hette Rolf? Nej, var... hon hette Rolf. Aha, okay. ja, men han var jättekär i henne och följde med, följde efter henne till Hollywood och, och beskriver också sina memorer, hur olycklig han var, i omkring där och träffade Klocka Eibel och Greta Garbo och alla filmstjärnor och fick vara med på filminspelningar och man tycker så här, hallå? Hur kan du vara olycklig? <laughs> men... och och sen kom man hem till Sverige. Och jobbade här i filmstaden också som skådespelare. Fortsatte att jobba som skådespelare. Du dröjde då, mm, då en... Jo, men han... Han arbetade, han spelade tillsammans med pappa i, mm, i, internet, i en så. film. Oh, ja, och sen så gick ja. pappa bort, Gösta, mm, panelle, ja. och sen dröjde det ändå inte så långt. Han var ju ändå relativt ung, får man mm. väl lov säga, när han debuterade som film. manusfattare och regissör. Yep. Japp. Alltså, här i filmstaden, han jobbade på SF då, som hade skådespelarkontrakt. Då, då skrev han manus och var väldigt energisk och skrev ett manus med hette Blixt Dunder 1938. Och där är Sikan Karlsson med också. De spelar mot varandra. Den andra, en av de andra hundraåringarna som de, sänd, de kommer, deras öden kommer att sammanfletas senare men, eh, ja, men Hasse var lite otålig han ville ju han ville regissera och då fick han chans att regissera på Terrafilm som var en bubblare i filmbranschen på den tiden och, och samlade en, en, en dynamisk, väldigt spännande figur som heter Lawrence Malmstedt som samlade de unga genierna kring sig. Just det, som var en filmkritiker. Så det är lite inspirerande det. Absolut. för oss som är filmkritiker. Bör, man bör, en stor filmproducent börjar ofta som filmkritiker. Han började som importör då, eller distributör av fransk, ja, fransk kvalitetsfilm, kanske mm. var det någon. Ja, Jag vågar inte nämna, nämna några titlar, men det var ju en. Poetisk realism där som säkert mm. hade sina klor i Den unge Lorens. Och i Hasse till exempel. När, när Hasse fick alltså börja göra film då, i rask takt på ett här film Så han, han gjorde sin första film där år 1941, eller 1940 faktiskt, eh, Med dig i mina armar heter den. Och det är ju en sån här screwball-komedi i bästa svenska stil faktiskt med Edwin Adolfsson och Karin Ekelund som finns på DVD. Attuari mm. Studio S Entertainment. Som, alltså många av de här filmerna som Hasse har gjort i, finns ju äntligen på DVD. Mm. Kan man säga att han, han har, har varit bortglömd ja. men inte är det längre? Jag tänkte på nu är det ju flera då som uppmärksammar och firar Hasses hundraårs dag Som mm. väl inte kommer förrän i Jag vet inte, senare i år eller? I September, september 10 september, mm. 10 september där mm. har ni Nu är det bara skriva in i almanackan Men då är det här på, på I då, där vi befinner oss nu är det till exempel En liten utställning mm. som Ekmans sällskapet Har satt ihop Och sen på Stadsbiblioteket har det varit ett samtal eh, Om Hans Ekman Och även Cinemateket har visat Jag vet inte hur många det har varit, 15-tal Eller håller på nu att visa mm. som bäst mm. Många av hans filmer Mm. Och på det här, du berättade för mig att en av deltagarna på det här samtalet som var då på statsbiblioteket, Fredrik Gustafsson, som ju är då en filmvetare som faktiskt har disputerat på en avhandling om Hassekman. Mm. Rubriken för det här samtalet var som sagt, Hassekman bortglömt geni, var frågeställningen. Och Fredrik hade då sagt att han vare sig är ett geni eller bortglömd mm, det är lite komiskt <laughs> ja, håller du med om det, den liksom kritiska ja, jag, jag tycker han var rätt han sa ju på ett väldigt roligt sätt Fredrik när jag träffade honom på filminstitutet någon dag senare han, han menade ju klart att man vill ju att man ska upp, klart vill uppmärksamma Hasse men filmgeni, du sa Fredrik att ja, men en filmgeni det är Sergej Eisenstein liksom. det, är, det är ett filmgeni Punkt, punkt, punkt ja, Och sen bortglömd det, men, det är ju bara löjligt det, det går att köpa massa av hans bästa filmer Hans mm. allra bästa filmer finns på DVD Han ägnas eh, cinematekskvällar Utställningar Och vi håller på här som podcast Ja, mm. överallt och vad man kanske kan vänta på är, är den definitiva biografin om Hans Ekman. För Bengt Forslund skulle ju göra det. Filmforskaren Bengt Forslund mm -hmm. hade från början en plan, en plan för 20 år sedan att skriva en biografi om Hassekman. Och då istället så blev hon så fascinerad av de andra två ekmännen runt omkring. Alltså Gösta Ekman den äldre och Gösta Ekman den yngre. Så hans bok kom att handla om alla tre. Inte fysiska det heller? Nej, det är en jättefin bok. Men Nej, det är faktiskt... Och sen har ju Olund Ålund och Leif Urhammar skrivit en liten bok om Hasse. Som också finns. Och jättefin den med. Och det var just Göteborgs filmfestival som ägnade Hasse egentligen den stora uppmärksamheten. Det var ju... Ja, det var 20 år sedan. Mm. Mm. Så sen dess tror jag säkert att det har legat och pyrt. Och folk har fortsatt odla sin kärlek i lugn ro där till, till hans filmer. De är ju väldigt... Speciella, en, en väldigt speciell egenskap att säga alltså att det inte är något, det är inget eh, lands, landsbygdsromantik och ingen hembygdsromantik och det här med den här svenska landsbygden, dröm, den plats dit alla vill återvända, det finns inte alls filmer. Nej det det är, Nej. Var, det är varken den här ska vi säga eh, lite inskränkta landsbygden som syns till driver Driverdag faller regn mm. och, eller hon dansade en sommar och sådana där samtida filmsuccéer utan han, alla hans filmer och sen, förutom att de är väldigt urbana då utspelas i Stockholm mm. de flesta av dem även om framför lilla Märta då hans största filmkomedisuccé på 40-talet en bra succé verkligen för sin tid med drag med Stigare i drag som spelar lilla Fröken Märta Letterström En småstadsskildring mm. Även om eh, huvudrollsinnehavarna då, Erl, Som spelas av Stig Erl Och Hasse mm. De är arbetslösa musiker Men de är ändå storstadsgossar ja. Men det är ju en av Hasses ja. Få då, lands ja. Småstadsskildringar Eller det tänker det du på också, ombyte av tåg Ja det finns också ombyte av tåg Där man i alla fall är ute i, i en liten stad också. Den här jättefina historia Med den ena ska iväg till, dra iväg till, till Sydamerika och ändra sitt liv och den andra har en hjärtsjukdom som ska åka hem och dö och så möts de på den här knutpunkten och, och då tillbringar den att tillsammans och bestämmer sig för att ja, det är väl det som är höjdpunkten på deras liv liksom. och sen skiljs mm. deras vägar. jättefin Både framför lilla Märta och ombytt av tåg kan man ju om man vill då se som något slags föregångare till två mer kända internationella filmer. Kanske att David Lean och Billy Wilder såg de här filmerna. För vi har ju då Lilla Märta så är ju då en föregångare till det hetaste laget. Mm. Och då ombytt av tåg kommer man ju faktiskt att tänka på kortmöte som kom några år senare. Mm. Både Hassas filmer är före de här klassikerna Precis. som Precis, där hör ni. Det... Ja. Det är kusligt. Och Men och det är klart kan vi förvänta oss att det sitter att, att man tittar på filmer utomlands. Det kan man nog inte tänka sig, för att det är en del i att han inte blev så... Att han ett tag var bortglömd i alla fall var ju för att hans filmer faktiskt inte visades. De hade inte varit med i den här internationella cirkulationen. De hade inte varit med på filmfestivaler. Det är ju först senare. Det är ju Alf Sjöberg och Ingmar Bergmans filmer som kommer till filmfestivalerna. Men inte Hasses. Jag tänkte på... Du nämnde Ingmar Bergman här. Mm. Och du då, Michaela Kindblom Är ju då filmhistoriker Och filmkritiker och så vidare Jag kan säga att den första texten Jag läste av dig Vet du vilken det var? Ja, jag gissar ju nu att det är den där artikeln i BLM Det var artikeln i BLM Där du då sågade Bergman Som en stor narcissist ja. Och jag vet inte om du nämnde Han sekman i den texten och Använde honom som något slags Förebild istället och jämförde de två Men det är ju i alla fall två filmskapare Som har jämförts Genom åren Och redan då när det begav sig Och just då man såg de två olika motpoler då, Där man hade mm. Vad ska man säga, den svartsynte Eller då narcissistiske Eller vad vi nu ska kalla Bergman Enligt de här då Kritikerna sätt att se på saken Du, kan, du får ju tala för de här kritikerna om ett ögonblick Men sen så hade vi Bergman Eller vad ska säga, Hasekman Den här med optimistiska, levnadsglade Mannen som älskade människorna och så vidare mm. Kan du utveckla detta? Ja, eh, jo, det gör jag gärna. <laughs> det var så roligt med den jag artikeln. Det blev så, folk blev så arga. Det var ju lärare från filmvetenskapen som skällde ut mig i radio. Ja, men folk blev verkligen störda över att jag, jag närläste så som en spegel. Mm. Och tyckte att jag kläppte det tycker jag fortfarande mm. eh, och det handlade väl egentligen inte, vi kommer inte ihåg om jag egentligen skrev någonting om Hasekman i den här artikeln. Men, men... Du, skrev, för du var ju BLM när den hade sin sista, sin sista dans, eller ja. för <laughs> kanske 15 år knappt, eller knappt, från ja. början på 2000-talet. Så jag tror nog att jag kanske läste när jag läste den, då, jag läste den artikeln som hette något i stil med varför Ingmar Bergmans filmer är så dåliga. Mm. <laughs> nå, nå, någon sån retorisk fråga. Mm. Så skrev du också då i andra av de här tidningarna om just hans Ekman. Ja. Så det blev ju då att. Man kunde lägga upp två, två. Ja, mm. ja. Jo, och Det ja, var medvetet att jag skulle. Jag ville gärna provocera för att jag var ja, jag är fortfarande lite ledsen på det här. Att att Ingmar Bärman har så här många, nu kan ni inte se hur jag gör, men, men så många hyllmetrar, böcker har ägnats till Ingmar Bärman, och så himla lite när det gäller svensk kvinnostoria. Å alltså, mm. andra kan man tycka att det var fantastiskt att den filmar eller lockar så himla många från hela världen att skriva så mycket. Men, men det gör oss också väldigt ogina gentemot det som vi har på närmare håll. Ja, men hur som helst, vad som var kul med, med, med Bergman, eller som är intressant med Bergman jämfört med Sekman är att, att Ingmar Bergmans svart syn eller hans tro på människorna är ju inte sådär väldigt stor. Men han, desto, han har ändå en tydlig tycka sympati med och för människorna. Ja, det beror på hur man drar sympati. Och Ja, alltså, nej. Jag, alltså, den enkla förklaringen, den enkla motsatsen, den enkla tolkningen jag gjorde var ju att Bergman var ju pessimisten och eh, missantropen. Och oh, Hassekman var optimisten och eh, filantropen. Att i hans filmer, i Hassekmans filmer så finns det finns det också svart, många filmer handlar om självmord. Det är ju det som, som hans mest berömda film Flicka och Jacinter eh, handlar om. Ett 24-karatigt mästerverk som Ingmar Bergman ja. kallade den för. Ja. <laughs> <laughs> ja, alltså det grejen är också att samt som jag sa tidigare så ingick de i samma Krets av filmskapare som allihopa höll på med ungefär samma sorts teman och bearbetade, hade liknande idéer. och, och att hålla på, Den här svart var ju en effekt av, av att vi stod utan, att vi var neutrala under kriget. Det är inte så svårt att förstå. Det fanns ju tendenser inom litteratur och måleri och poesi och så. Det var inte Bermans. Nej, jag var inte ensam det inte ens... om det, och inte i film heller. Så för om man tittar då på 40 talsfilmen och det har ju Fredrik Gustafsson gjort jättefint i den här avhandlingen som vi spänt väntar på ska komma ut i bokform någon gång Det den handlar ju på också. svenska precis mm. för han har skrivit den i, i på engelska Så... I, den, i Fredrik Gustafsons avhandling så beskriver han ju 40-talet som, som en fantastisk kreativ period där, där många var verksamma och startade sina filmkarriärer på olika sätt men i egentligen i samma, ofta då hos, hos film, och ofta med samma sorts tematik och innehåll i filmerna och där det var ju då Hampe Faustman Arne Mattsson, Ingvar Bergman Hasekman Alf, Alf Sjöberg som i och för sig redan var en, han var den stora regissören då på 40-talet eftersom han också var på mm. Och sen fanns det då de här hantverkarna och, och films, filmregissörerna som, som eh, på den tiden redan var gamla, då, som Gustav Molander och de här säkra korten liksom. Eh. Gustav Edgren som gjorde Driver dag i som vi nämnde tidigare och så. Men, men de här yngre då, där fanns ju också flera säger, då, fanns ju till exempel i fanns ju med i den gruppen fast hon fick inte göra långfilm filmkritiken Gärdåsten, mm, återigen en filmkritiker hon Aha. var jättebra som filmkritiker ja, hon har skrivit en, ja, flera böcker ja, precis. Ja, och även varit föremål för en film som heter Mamma, mm. gjorde hennes dotter Susanne Osten ja. som jag tror kommer på dvd ja, det, det kommer en Susan Austin box, box. Ja, ja, med den filmen och det, där kan man ju verkligen se vilka, vilken kreativ tid 40-talet var i, i, i Susanne Ostens mamma. Så att jag, bara, jag, jag bara vill återigen backa tillbaka till den här bilden av hur det var att vara filmare och, och göra film under 40-talet. När det var svårt att importera amerikansk film så att det fanns en chans för nya filmskapare att träda fram. Och de kunde också använda, använda den här behovet av att spegla verkligheten i sina filmer. Och skriva originalmanus eller som Hasso ofta gjorde med flera andra också. Så att... Eh, Ingmar var faktiskt inte ensam i det alls. Mm. Och ja, så det, fin det finns tematiska likheter. Och, och man ser också Ingmar Bergmans filmer i början så jobbar ju han i tydliga genrer, melodramen och, och eh, även han gör den där eh, fransk poetisk realism Det regnar på kärlek mm. som är en film som man kunde ha regisserat. Lika gärna. Mm, faktiskt. Och ofta får man ju höra tvärtom då att det är den här... Ja, det pågick också en strid, vad säger den här striden då? Eller motsättningen är ju, tycker jag, mycket en tidningsanka. Det är ju var några kritiker i... Ankdammen Stockholm som, som tyckte det var kul att sätta de här två fram. De två mest tydliga talangerna Ingmar Bergman och Seckman, och sätta dem mot varandra ungefär lite tuppfäkting och så vem överlever och Håller vi på att plaska vidare nu i samma ankdam ja, fortsätter vi Måste det här? vi det? Måste det? Games must we som James Mason sa i ja, alltså, Det är så fånigt Titta på filmerna istället och bedöm själv och, och skriva om det tycker jag ja. Utgå från källorna och titta, titta på filmerna de, de är väldigt mångsidiga Och han, Bergman, ett tag fick man ju höra Att Ingmar Bergman gjorde de tunga filmerna De tunga filmerna Och Hasek, man gjorde de här lätta Sikan Karlsson-rullarna liksom, Som, som dog in pengarna Som var ytliga Och, och bara glättiga entertainment mm. Den bilden har ju i alla fall ändrats Ja men alltså jag tänkte just på att Båda två har ju mer Mångfacetterade filmografier ja. så att säga. Bergman är ju liksom också ja. en komediregissör ja. Stora mått Och Ekman som du säger Han har ju både gjort vad ska vi säga, komiska självmord har jag säkert skildrat, men han har också skildrat alltså, tragiskt. Komiska självmord, ni, ni trodde att du menade att han hade gjort filmer som blev komiska. Jaha, självmord. nej, nej, nej. Jag tänkte på mm. eh, den film som lyftes fram som hans anti-Bergman-film. Mm. Eh, Flickan från tredje raden innehåller ett komiskt självmordsförsök. Mm. Mm, i dig det, det. <laughs> det roligaste den roligaste Ja, men den filmen är ju, jag tycker den står väldigt bra för sig själv, varför behöver man säga att det var en anti-Bärmanfilm ah, nu gjorde jag det igen det är ju bra för det ger lite perspektiv så här, eller bakgrund men, men grejen är att det behöver man inte göra för att den, den filmen börjar med en filmregissör som har slutat tro på sin egen förmåga att göra gör något riktigt och viktigt inte en Ja, han är teaterregissör. Bra, just ja. det. Ja, och så på scenen, så i den här pjäsen så, så begår han självmord och skjut sig själv. Lite som i filmen Birdman som går på bio nu. Ja, just det. <laughs> en samtidsreferens. Ja. Men... Ja. Ja. Alltså, ja, men gud det finns, det finns så många filmer om den misslyckade stora konstnären. Det, det, det är väl en genre i sig. Liksom. Ja, ja, precis. Så han, och då, då kommer den här fen, den goda fen som spelas av Eva Henning såklart hans hustru och Musa som glider in och hon är så himla stilig i den här samhällskappan hon har och så sätter hon sig och röker och, och, och retas lite med honom och säger men det här, vad fånig du är, det finns visst saker att leva för och människorna är goda och han hävdar det bestämt motsatsen. Så, och, då annat, och då bland annat så infaller den här scenen när, när regissören igen då bestämmer sig för att hoppa från och hoppa i sjön helt enkelt. Och då lite längre ner på samma kaj så står det i Stockholm, så står en annan snubbe som också ska begå självmord och sen landar med bara två, ligger och plaskar tills de kommer på att, nej men ska vi inte gå hem, och, gå hem och torka oss och dricka en grogg istället <laughs> och så här är den jättefin ja. och, och det är den, den, den, den mer vad ska vi säga, mörkmålade mm. självmordet finns såklart i hans mest kända film, den film som man också är mest stolt över själv mm. som är då Flicka och höja som du redan har nämnt som ju också då är en vad ska man säga? Ett exempel på att den här nidbilden höll jag på att säga. Men den här förenklade bilden av Hasekman som ändå lätt levnånsglad, lite naiv och lite... Eh, ja, den här Dan Dandy Dan -dan som är även kallas nu idag. dag Precis, eller Playboyen, eller mm. hur man nu ville beskriva dem. Att i hans mest kända film, då, och hans egen favorit, mm. så stämmer ju inte den bilden riktigt. För det är ju då en, en film som kanske många har sett, men som handlar om en, en olycklig Edith Södergran läsande pianist. Då och som berättas då på ett sätt som också då är tydligt influerade, till exempel då Citizen Keynes, såklart, i tillbakablickar och sådär, som ju framrusta till en av de bästa svenska filmerna genom tiderna och sådär. Så där. Så det är mm. ännu ett exempel då på att han inte... Men varför är den det och Varför ja. är den så bra? Och varför är det... Jag tänkte bara säga det här med återigen självmordet, att varför var det ett stort tema på den tiden? Mm. Det, det tycker jag är intressant. Och det är ju... Det, och och suicidala ju... människor, det finns ju också i, i fängelse som Ingmar Bergman gjorde 1949. Det, den beskrivs som en film som var en... Han beskriver gärna själv faktiskt i Ingmar Bergman alltså, som en nya vågenfilm eller en, en film som var det var ju nya realismens epok men han menar, man kunde säga att det fanns en ny våg redan då i svensk mm. film det är, det är en jättehemsk historia om en, ung, om en ung kvinna som tvingas prostituera sig och förlorar sitt barn och, och sådär, så det är en väldigt hemsk bild av att vara övergiven i storstaden liksom. och det är ju precis vad flicka och Jan Sinter också handlar om, att vara ensam kvinna i storstaden att vara ensam, eller bara helt enkelt ensam, och lilla övergiven fyrken, av alla ja. ensam ja, som, precis, kallas, som kallas Anders och Ek Ja, och, och, och, och återigen då den här det är många saker som gör den så intressant den filmen, att det dels finns referenser till Citizen Kane som var en av de filmer som Hans man naturligtvis hade sett och som man var inspirerad av men också ett väldigt starkt tema som man var ganska ensam, eller ensam om. Men Inma Bärman hackade i alla fall inte på just den biten att, att göra eh, en film som handlar om en, en, att söka att förstå någons vem är den här personen. För det är ju det det handlar om. Att lilla fröken ensam begår självmord och så testamenterar hon sina tillhörigheter till grannarna och grannparet. Ulf, palme och Big Hängrot. En annan år Ja. Mm. De blir förbluffade för, för de, har ju, de känner ju inte den här grannen. De har levt tillsammans i flera år sida vid sida i storstaden. känner inte varandra och plötsligt en dag så är de hennes, hennes skivsamling och poesisamling. Och, och börjar undra vem, var, varför då? Och eh, mannen då, eh, Ulf Palme, figuren som är en författare. Han får plötsligt för sig då att han ska ta reda på vem var den här Dagmar Brink? Varför ville hon dö? Hon var ju ung. Så att det där att skapa ett porträtt utifrån att gå ut och jobba undersökande journalistik, eller vad man kallar det för, Så den, den sortens berättelse var ju Hasse väldigt bra på. Mm. Att ställa frågan vem, ett slags existentiellt sökande. Och det blev Ingmar Bergman känd för, att det höll han på med, ett existentiellt sökande. Men... Mer, mer utifrån en religiös frågeställning. Det finns inte hos Hasse Ekman. Och det finns inte så mycket hos Ingmar Bergman heller det här ihop pusslandet eller det här flashback det. Nej, nej, det kan man faktiskt vara tacksam över att han inte tog sig an. För då hade vi ännu mindre sett Hasses filmer. Skillnaden, en annan stor skillnad mellan dem är just att Ingmar Bergmans filmer handlar ju alltid om den här guden som är, som är en stum som inte vill hjälpa människorna. Den jäckande, den här svekfulla guden. Fadersfiguren. Som har vänt ryggen till den där sortens sadomasochistiska lek ser man sällan hos Hasekman. Det finns en film i banketten där han själv spelar en mycket otäck -figur. Och Det var hon också för, Ingmar Bergman, för att det kanske minns cyklarnas afton. Mm -hmm. Där I den filmen så spelar ju Hasekman också en, en sadist som förför Harriet Andersson mycket elakt. Men då har han gjort samma sorts roll tidigare, på tidigare i sin egen film i banketten. Då är han en, en hustrumishandlare och sadist som också är konstkritiker. Som har ett fantastiskt namn. Hugo Stenbrott. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, för, namn? Före Hugo Rask hade vi Hugo, Hugo Stenbrott. stenbrott. <laughs> och en banketten då som utspelades på Strandvägen i liksom personabla. Mm. Kartoren av Stockholm, nära till dramaten och allting. Mm. Mm. Där du också får se ett av svensk films få sympatiska kommunistporträtt. Mm. Bara en sån sak. Mm. Sven Limberg spelar sonen i familjen som är kommunist. Som ska hålla ett föredrag. När hans föräldrar blir jättesura. Kapitalismen har. Vad är det den heter? Kapitalisterna bär skulden. Ja. kan man vara tydligare än så. <laughs> det är det tydligare? Ja. Nej men precis, var var det någonstans? Jo, jo, att... Eh, banketten. Banketten, ja den är, den är väldigt läskig den filmen. Det, där är också, det är också ett självmord. Eva Henning blir driven till självmord av sin man. Hur Stenbrott. brott mm. ja. Och det är ju såklart ett, ett vad det skildrar är sammanbrottet av den borgerliga familjen och, och det är i samband med att pappa, en pappa då i den här familjen ska fylla sig. Han fyller 60 och har en stor bankett till hans ära. Så där kan man väl tänka sig att så där långt kom eh, Hasse i skildringen av sin egen eh, den här fasaden som han själv upp, upprätthöll hela sitt liv för att skydda sin egen pappa. Och den, mm. den här borgerliga världen som han hade levt i. Det var ju en, en väldigt dubbel värld han måste ha levt i. Men hans eh, huvudsakliga familjeporträtt som kanske är mer är en hyllning av en en det kungliga patrasket Precis, som ja. året innan en skildring av ja. den teaterfamilj bakom kurisserna. Jag kommer inte ihåg vad de heter, det vet du. Ja, familjen Anker. Familjen Anker, så ja. var det, det. Så han hade också, precis som Bergman Bergmans favoritfamiljhetfulla fåglar va? Så, mm, just det. Mm. så där var vi återigen något som de lekte med. Liksom. Men den här familjen är ju förtjusande. Det är Edwin som spelar Gösta Ekman väldigt tydligt och är ett kärleksfullt porträtt av en av en, en tokig en tokigt, charmig skärmig en skådespelare som får för sig att sätta upp sköna helena med en helt, ett helt obeprövat kort i huvudrollen. En annan av hans filmer då på Film som sagt då det här bolagets vars eh, logotyp vi har vant oss att se på många av DVD-erna som då Studio S som sagt har givit ut. Ja, men det, framförallt på Hassekman-filmer som har vet ut. För han, precis som Ingmar Bergman så spelar min film då på Terrafilmen också här i filmstaden. Men de filmerna har vi inte fått se Nej, på inte. DVD, Nej. än i alla fall. Vi hyser om, förhoppningar om att de kan snart kan komma. Ja, om SF, om ja. SF lyssnar. För det är ju 40 cirka, eller prick, som han har regisserat. Ja, 40, är det 41 filmer han gjorde tror jag. Regisserade regisserade 41 och sen spelade han var med i 60-någonting. Han spelade ofta i sina egna filmer, väldigt rolig i, som komediaktör med, med Sikan Karlsson. De fem filmerna han gjorde med henne då här också i filmstaden på 50-talet. När de båda var i 40-årsåldern och på väg ut ur filmbranschen egentligen. Då dröjde det inte längre innan Hasse bara sa äh, Nu sticker jag och så stack han till Spanien och kom aldrig mer tillbaka liksom i början film. av 60-talet 64 ja. Ja. efter 64 så gjorde han inte någon mer film och så bodde han där i 40 år tills han ja. gick bort Jag har i alla fall gjort lite research inför det här samtalet men jag läste på den här sajten hundraåringar.se som högtidlighåller minnet av fem filmiska legender så har ju du skrivit en text då, som du skrev i samband med hans död 2004 ursprungligen om Hasse Ekman, mannen som älskade film och då fastnade jag för några grejer i den här texten, jag tänkte just om man ska försöka ta ett samlat grepp om Hasse Ekmans konstnärskap eller hans filmografi och då tänkte jag framförallt på, på hur du har skrivit om dialogen den komiska dialogen och då skriver du bland annat att allt för länge så har man i svensk film negligerat konsten att tala vackert och väl på film till förmån för ett slags realistiskt vad då? <laughs> ja, det värsta är att när jag läser det där nu, där skrev jag för tio år sedan. Och jag tänker nästan på det var enda gång jag pratar, jag, när jag gardar, när jag håller föreläsning, när jag pratar nu. Att mitt ordförråd och mitt sätt <laughs> att uttrycka mig, jag önskar jag hade någon som hade skrivit. Jag önskar Hasekman skrev mitt manus. Alltså, det är helt klart att han... han de var duktiga på att skriva manus och de filade mycket på manuset och de hjälpte så åt. Han och Samuel Baumann som också är... Han är en bortglömd filmregissör härligt talat. Mm. Han eh, regisserade Signe Hassels genombrottsfilm Karriär. En av våra hundraåringar som inte har nämnt. Men de var helt enkelt bra på att fånga upp... Eh, har du sett den här filmen som heter... I Could Never Be a Woman med Michelle Pfeiffer som spelar manusförfattare i Hollywood. Där, där, där sitter hon hela tiden och liksom hela tiden redo att skriva upp saker som hon hör. Och så har hon en tonårsdotter som, som, hela, som hon hela tiden liksom spionerar på för att skriva upp alla balla uttryck. Och jag tror att det är väl. På något sätt är det så så de måste jobba jobbat hela tiden. Hasse satt på sin favoritrestaurang Cecil på Biblioteksgatan bredvid Röda Kvarn. Och han satt och smyglyssnade på folk och liksom tog in väldigt mycket av hur folk pratade. Och, och han är väldigt bra på det helt enkelt. Men, men det, jag tänkte just på det, det är ju något som verkligen stämmer att det finns ju ett... Ett naturalistiskt, ett realistiskt Ideal i svensk film ah. Sedan länge då mm. Som kanske som ju både Bergman och Hassekman är Men ja, för samtidigt förädlar de också De får ju med i den här dialogen Så får de ju med väldigt mycket information Och det är roligt att höra på Och det känns inte som att de där och ö blä, liksom. det, det, det är inte en massa transportsträckor I underliga ljud Utan det, det är tankar och idéer Och, och, och verklig kommunikation Mellan människor mm. Mm. Ja, men det är, För det är ju liksom en egen egen mm. konstform, då, som mm. något sätt har glömts bort. Eller, Absolut. Bara. För det är också som du skriver om att det är alla tonfall och register som utnyttjas i de här skådespelarnas ah. olika. Det är en... Skrev jag det? det? Jag har skrivit det här. Oh, wow. Det finns en lust att pröva rösten och språkets resurser. Tummen upp. Som jag, det tycker jag, det jag tycker är träffande, och. Um. Ja, som jag också, alltså, också kan tänka mig liksom är en barriär för många unga människor idag. Äh, men liksom människor som ska återupptäcka, man pratar ju så roligt förr i tiden. Den ja. här föreställningen om att dels de pratar så snabbt på radio. Men också att man ser svensk film och tycker att det låter tillgjort och konstat. Mm. Mm. Och inte förstår då att det är i det. sig en, en eget uttryck då. Som ja. inte meningen att det ska låta liksom vardagligt och mm. Nej, just avslappnat, det. utan Nej. Det, det finns en idé bakom det här och mm. det, det verkar inte, det mm. verkar gått förlorat Ja, det är en konstnärlig strävan i hur man pratar Ja, men förutom den här då dialogscenerna och rösten och, och replikerna och, och den här fraseringen som man ser att man är känd för så tänkte jag just på, det pratade vi om tidigare också att han är ju en väldigt urban samtidsskildrare just, det är Stockholm för det mesta mm. det är nutid det är också en skildring av ett klassamhälle i upplösning i flera mans filmer. Och det är också liksom en mm. ibland en direkt eh, kommentar till folkhemmet- och hur olika klasskillnader fortfarande lever kvar- då, trots att folkhemmet eller idén om folkhemmet har varit livaktig och eftersträvad i, i flera decennier. Det skriver bland annat Fredrik Gustafsson också om eh, i en text på hundraåringar.se- apropå Vi tre debuterar som just kommenterar det direkt- Ja, jag tänkte, där kunde du läsa den här dialogen mellan, från, dialogbiten från, från Med dig i mina armar. När den här odrägliga Edwin Adolfsson sitter och pratar med sin, sin butler som spelar så här Tormodén. Och, och Tormodén är han brukar ofta vara den här bullriga typen som välter möbler och är allmänt pajas typ. Men i den här filmen så är. Elefanten i jag... den svenska filmens ja. forskningsbutik. Ja, vad fint du tyckte. <laughs> Men i den här filmen då är med dig i mina armar, Haseckmans debutfilm. Då får Tomodin chansen att spela en ganska stram och elitistisk typ av butler. Tydligt eh, inflerad av. Eh, alltså han ser man var tydligt anglofil han tyckte väldigt mycket om engelsk-amerikansk humor mm. förutom det att han gillar fransk humor man kan vara bägge <laughs> ja. Eh, ja, vem är jag egentligen? ge mig en ingående och ärlig beskrivning säger då Edwin Adelson. då är det ju så att han har fått en han har fått en koltboll i huvudet mm. han, han är i trubbel där vet inte man är. då svarar Thor ni är en typisk överklassprodukt med den rika klassens alla fel och förtjänster och sen kommer det en lite längre harang, harang efter det men ja, det är jättebra det är bra så mycket kläver inte Hasse ner i, i samhällsskildringarna nej. nej, han berättade inte så mycket om om tjänstefolket direkt nej och bönderna finns inte heller med i hans filmer arbetare finns med men de är oftast inte arv, industriarbetare utan det är folk som är taxichaufförer, korvgubbar ja, precis det är de som han kände och så fanns runt omkring honom. Mm. Så han plockade hela tiden. Han grev där han stod och han plockade där runt det som fanns. Och så inspirerades han av, av Hollywood-film och europeisk film. Och det är också en sak som jag har tyckt väldigt länge. att eh, film, ju, blir väl alltid, film behöver det här att man inspireras av man tittar. Det är väl det vi filmkritiker är till för att belysa hur hur rik och stor filmvärlden är och att man kan lära, man, man kan plocka saker av varandra Låt ja, låtas inspireras av andra helt enkelt och det, det visar Hassekmans filmer, att man kunde göra svensk film av eh, inspiration från helt annat håll mm. Jag tänkte vi kunde, nu har du sagt berättat att det finns ju till kapitel då, Hasse Ekman flyttade till Spanien 1964 mm. och dog där då 2004, 40 år mm. senare Mm. Utan att återvända till filmbranschen. Men han hade ju också en son. Som mm. hette Gösta. Mm. Efter sin far då. Ja. Du berättade förut att du ska ringa honom om... Ska se här, du skulle ringa honom klockan tre. Så du ska ringa honom om 24 minuter. Hjälp! <laughs> så historien fortsätter. <laughs> ja. Och prata med honom då om den här boken. Som du håller på att färdigställa om. Mm. Den svenska drömfabriken. Mm. Han... Gösta Hasse Ekman medverkade i sin pappas filmer. Och Gösta Ekman, den yngre, medverkade i sin pappa Hasse Ekmans filmer. Mm. Vad fint då, eller hur? Ja, ja är det kommer fint. att slutas. Och Gösta Ekman, den yngre, medverkade och jobbade för Ingmar Bergman. Mm. Han jobbade ju här i, som, som skripta och passopp och allt i alldeles. Regéassistent Ja, regéassistent i många år alltså. Eller i många år, i ett par år i alla fall Och sen så blev han skådespelare Och, och allt det som han är berömd för sen dess men, nej, men, men ja, det är, det är dessutom Gösta, När Gösta kom hit Gösta Ekman På 50-talet Nej, jag tänkte när han kom hit nyligen när, ja. vi prat, när vi träffade honom Då sa Johan, det han som sa att pappa Hasse hade suttit här i portverkstugan Precis där vi sitter nu ja. Hade pappa Hasse Jag undrar om det är precis, jag har också tänkt på det, är det precis där vi sitter Eller är det bortom det där Skynket hör du på att säga? Jag vet inte exakt. Men han stod ju här och sa att det var precis här som pappa hade sitt kontor. Eller det... farsan som han sa. Farsan, ja, precis. Och då skulle uh... även, som vi också har hört då, att Viktor Sjöström mm. hade sitt kontor här på ovanvåningen, tror mm. jag va? Mm. Och det var ju då en av Just Ekmans första uppgifter där, när han arbetade på Smoltronstället, Ingmar Bergmans film. Att just ta hand om då den åldrade mm. skådespelaren, giganten här då, från filmstadens mm. barndom och födelse. Och ta hand om honom här under inspelningarna. Vilket, vilket hedersuppdrag. Vilket hedersuppdrag, ja, ja. verkligen. Och han verkar ha varit en så mysig farbror Victor Sjöström. Han verkar ha varit så härlig, liksom, berättade stories. Och... Han verkar ha varit jättefin. Mm. Synd att man inte fick träffa honom. Mm. <laughs> ja. Jag tänkte, ska vi, ska vi avsluta med att välja ut var sin Hasekman favorit Eller kanske ett tips då om man eventuellt kanske är helt ny nybörjare. man kanske inte har sett någon här Cormac film eller man kanske bara vill få lite inspiration här nu när man är så pepp på Hasse efter detta avsnitt. Vi har ju då om man inte då har vägarna förbi Kungliga bibliotekets audio, audiovisuella sal eller då kan springa på de här cinemateket visningarna som återstår. så finns det ju ja man kan det vara 15 filmer på DVD, kanske, 10-15 ja. jag vet faktiskt inte hur många det är, men det kommer ju, de, Få... de ger ut alla filmer. det är ju fantastiskt alla, ja men ja. ska vi ju välja ut varsin mm. då, jag tänkte att du, du börja. Börja. <laughs> <laughs> Nej. Eh, ja, ska jag börja då? Mm. en film är jättesvår kan man säga, så att jag bara hugger jag bara mm. hugger på en man kan, man kan ta Kungliga på trasket. Ta Kungliga tasket om du inte vet någonting om Hans Ekman och undrar vad det är för en figur. Och om du skulle veta, både se hur han ser ut och hur, vad, det är han, vad det är för miljö han helst skildrar och vad hans hjärta ligger. Då ska man se en Kungliga tasket. Jag skulle nog välja banketten tror jag. Som vi också har nämnt tidigare. Som en annan skildring av en familj just. En borglig familj då på Strandvägen i Stockholm och dess inre Stridigheter. Det är en film med en ganska hissnande skarp dialog som man får ducka för i soffan eller i biostolen för man och nu ser den på bio. Eh, inte minst då det här äktenskapsporträttet då, mellan Hasekman och Eva Henning där de inte visar sig från sina vackraste sidor. Pastflickar och jag inte det är inte i svårslagen. På ja, något det, sätt. precis. Eller är är så, den långsidig. så. Ja. Den är det så djupt. Det är min favoritfilm. Det är som min favoritfilm faktiskt, ja. Ja, Hasse. Ja. Ska vi nöja oss där? Vi har ringat in lite grann, Hasse. Vi tänker väl fortsätta med det här hundraåringsåret också då. Mm. Absolut. Och härnäst står ju då ingen mindre än Ingrid Bergman på tur. Någon gång här innan sommaren. Så det är ju läge att se då munkbrogreven juninatten. Inte mezzo. Inte med. Ja, en kvinnas ja. ansikte. Och, Dollar. Vad har och vi juninatten? Där, juninatten, där, där spelar ju Hasse en slämmig äh, paparazzi-journalist. Du får besöka, ah. där ser du. Ah. Det, det, de, deras vägar korsas, dessa ah. hundraåringar. Ja, ah, hela tiden. Ja, men äh, tack för idag då, Mikael. Mm. så alltså, på Tack. to